دریش ایطانان مشتن دی باسی ده مینو پشکلی نقی جو بی کرد او عمره ار وقت کی گی عمره دیتوی ده حرم دز مکن بار هر زین چی توافو کی او درکات من ده توافو کی او بید صفا ماروامیانز کی وزلا لا راش او سر اخرینو دیتا عمره عمره ده کال پار وقت کی گی آو حج پا کالکی صرف یوزل کی گیا غم پدلو پنزو رزو کی حج وی قس تا مداد دوت اللہ شرف قس تی عمرہ ربے کیوی زیارب تا کتو تا ملاقات تا مداد اخدید کور ملاقات لخلق سی خواتم الحج والعمر تل اللہ حج و عمرہ پورا اداکا ہے خالص تخدید اپارا استاس ودی حج و عمرہ کی ریاکاری شورت صسه غ نینفسرفر کا کچ بند شو تا پلاه د ح او د عمر کې اراممونلی پهلاره بند شو بند یا دشمنن بندې بیا پر نه یا مرض در باند را یا د حکومت رو کا پ شي در جو کې کله داې یا ووب مرض را شي بسنی پردي نداس صورت چې سړی بند شي د حاجو دا, دا عمره نه بیا بسکه توبلې نه حرام دی نداس چلبو کی فاسته سره منال حدیو لازم دی پتا باندې کما اسا اسانه آسان چې تا قرباني کما قرباني لګړي چې در تاسو باندې تبه قرباني ولېږي تبه دوه چې چاله ورګه چې دا زموږ طرف نه هلال تک حلال یا به ولته سي ورګه چې زموږ طرف نه هلال شورتبوي چې اوراسینو علا عليه نو چې ساده پینچو استراسه دلله او ساوو والکلين دلتبت احرام فرام دي بس خلاص او تصراذ لا يضل كان لذه حد قوار او قامد ما تكني نو چې واپس راشي او غرو قاوت ختم شنو عمره فار وخت ديږي نو قضا به ده اوري ما څنګه محسرتم تاس که چاره باندې تاسو په بحجو دا عمرینا نما رس دا وجنا یاد بشمن دا وجنا یا سبل سو رکاوڈ پیشو نفمسته سر منالحیات حدیو لازم دی پتاس دان دی قربانی لی گل کمچی اسان ای تاسو تا گڑی چیر لی غی میخی اوخی ولا تحلی قروسکم حجو عمرکی چی محرام تغلی ولا تحلی قروسکم مخ سرونه په حالت د اراام کې حتى ابلوغ الحد محله چې سوپورنیرهې دلی قرب ځای د حال دو خپ قرب د حالی د ځای من ده نو چې وقت قبان را شي او قربانی مکهی به سر خفر کا په مختلف صورتو په مشاره کې ارام د تړلی نا جوړ شوه نا جوړ ته السوچی دسر خریل دی اجتوي کړئ لګي په سر وینو وباسي یا خاص دسر کې بيمار واش لکه سپګي مونږه پکې ډیر و لګي چې بغیر د خریل نه بل صورت پخ نو خیر د سر خرايا